Присівши на невисокий парапет, Ніколь задивилася на море. Але з глибин іншого моря, безмежного моря фантазії, їй пощастило виловити цілком реальну і тим дорожчу здобич істину. Якщо вона не повинна завжди почуватися невід'ємною часточкою діка, такого, наприклад, яким він був учора ввечері, то виходить, вона може існувати сама по собі а не тільки як витвір його розуму, як довічне відзеркалення його сяйва. Ніколи обрали це місце на парапеті тому, що внизу, на спадистому схилі попід скелею зеленів город, і крізь віття дерев їй видно було двох селян, що копали грядки, перемовляючись на суміші місцевого і провансальського діалектів. Їхні слова і жестикуляція привернули її увагу, а потім вона збагнула із міст їхньої розмови. Отутички я її поклав, а я її водив отуди, за виноград. Їй це за дурничку, та й йому теж, якби ж то не клятий пес, то ж, кажу, поклав я її отутички. Ти граблі захопив? Ти ж сам її ніс голову Капустяна. Мене не обходить, де ти її поклав, я до тієї ночі дванадцять років дівок не мацав, відколи одружився, а ти – то стривай. Дай же мені про того пса доказати. Ніколь стежила за ними крізь віття. Те, що вони казали, видавалося їй цілком природним. Одному потрібно це, другому інше. Але підслухувана розмова була часточкою того чоловічого світу, і по дорозі назад її знов огорнули сумління. Дік і Томмі сиділи на терасі. Вона, не зупиняючись, пройшла повз них до покоїв, винесла свій альбом і почала малювати голову Томмі. Того руки не болять, що й вміють. Веретено крутиться, всміхнувся Дік. Як він може після всього молоти дурниці? Подивився б на себе. Обличчя ще сіре, очі запалені, щоки в рудому зарості. Вона обернулася до Томі. Я не люблю сидіти без діла завжди чогось собі шукаю. А в мене була колись гарненька полінезійська мавпочка. Я її, бувало, годинами вчила різних штук. Аж усі почали глузувати з мене. Ніколь навмисне ховала очі від Діка. Незабаром він вибачився і пішов до вітальні. Крізь причинені двері. Вона побачила, як він п'є воду, склянку потім другу і ще більше розсердилася. Ніколь, почав Томі, але затнувся і закашлявся. Хочете, я дам вам камфорну мазь для натирання, запропонувала вона. Це американський засіб. Дік вірить у нього. Заждіть хвилинку, я зараз принесу. Мені, далебій, час уже їхати. Дік повернувся на веранду і сів. «У що ж це я вірю?» – спитав він. Коли Ніколь повернулася з Мазю, вони обидва сиділи в тих самих позах, але вона знала, поки її не було, між ними точилася жвава розмова ні про що. Шофер чекав уже коло дверей, тримаючи валізу з учорашнім вечірнім костюмом Томмі. Побачивши на Томмі костюм, позиченою діка, ніколи відчула якийсь фальшивий жаль, не наче Томмі не міг дозволити собі мати такий дорогий одяг. «Коли приїдете до готелю, розітріть собі цим шию і груди, а потім ще подихайте нею», – сказала вона. «Слухай», – стиха промовив дік, поки Томмі спускався сходами. «Не віддавай йому цілий слоїк». Цю мазь ми замовляємо в Парижі, тут її не дістанеш. Тепер і вони підійшли до сходів, і всі троє стояли на осонні. Томмі просто перед радіатором машини, голова на одній лінії з її верхом, так що згори, здавалося, він от-от нахилиться і легко візьме її за плечі. Ніколь зійшла на стежку. «Ловіть!» – гукнула вона. «І не розбийте, бо тут цього не купиш!» Вона відчула, як дік, не мов би закам'янів коло неї. Ступивши крок уперед, вона помахала вслід машині, що повезла геть Томмі і слоїк із дорогоцінною камфорною маззю. А тоді обернулася, готова прийняти те, що заслужила.